Стівен Кінг. Темна вежа. Книга друга. Крізь час. Присвячується до Гранту, котрий ризикнув прочитати ці романи один по одному. Пролог. Моряк. Стрілець пробудився від сумбурного сну, в якому, здавалося, був лише один образ. «Моряк із колоди карт Таро, якою чоловік у чорному передвіщав, чи принаймні претендував на те, щоб передвіщати, плачев на майбутнє стрільця». «Він тоне стрільцю», – казав чоловік у чорному. «І ніхто не кине йому рятувальному туску, Це хлопчик, Джейк». Але сон був не кошмарним». Якраз навпаки, приємним. Приємним тому, що тонув саме він, стрілець, а це означало, що він зовсім не Роланд. А Джейк. Від цієї думки йому полегшало. Бо ж набагато краще втопитися в подобі Джейка, ніж жити у власному тілі. Тілі чоловіка, що холоднокровно зрадив дитину, яка йому довіряла. Добре, гаразд. «Я потону», – подумав він, слухаючи рокіт хвиль. «Нехай». Але звук ішов зовсім не розверстий глибин. То було ревище потоку, горловина якого вщерт переповнена камінням. Невже це він був моряком? Якщо так, то чому суша так близько? І взагалі, хіба він не на суші? Відчуття було таке, наче... Крижана вода затопила його чоботи і почала стрімко підбиратися до паху. Очі Роланда швидко розплющилися, і перша думка, що вирвала його зі сну, була зовсім не про яйця, котрі від холоду стиснулися до розміру волоських горіхів, і навіть не про страховисько праворуч, а про револьвери. Його револьвери. Але передусім про набої. Мокрі револьвери можна швидко розібрати, витерти насухо, змастити, знову витерти, ще раз змастити і зібрати. А от вологі набої, як сірники, можуть і не спрацювати. Страховисько, повзуча істота, яку, мабуть, щойно викинуло на берег хвилею, втомлено волочило своє мокре лиснюче тіло по піску. Завдовжки чудовисько сягало чотирьох футів. Підповзаючи справа воно невпинно скорочувало відстань між собою і Роландом. Залишалося не більше чотирьох ярдів. Безбарвні очиська, посаджені на щупальця, безрадісно спостерігали за стрільцем. Довгий дзьоб із зазубреними розтулився, і з нього полилися звуки, що на диво нагадували людське мовлення. Жалібні, навіть відчайдушні питання чужоземною мовою. Дедечик, думе чум? де де че де де, -де -чек. Колись стрілець бачив омарів. Дивлячись на цю істоту, стрілець міг порівняти її хіба що з омаром, та й то з великою натяжкою. До того ж, це точно не був омар. Схоже було на те, що потвора геть його не боїться. Стрілець не знав, небезпечна вона чи ні. Та навіть тимчасове потьмарення розуму його не хвилювало, він не міг згадати, де він і як сюди потрапив, чи він насправді наздогнав чоловіка в чорному, чи це був лише сон. Знав тільки, що треба якомога швидше забиратися подалі від води, поки вона не затопила йому набоїв. Почувши неприємне ревіння води, що невпинно наростало, стрілець перевів погляд з чудовиська. Істота зупинилася і підняла клешні, за допомогою яких просувалася берегом. Зараз викликаючи в пам'яті абсурдну згадку про боксера у вихідній позі, яку Корт, навчаючи їх, називав позою честі. На велетенську хвилю з гребнем білої піни, що насувалася прямо на них. «Воно чує хвилю», – подумав Роланд. «Чим би воно не було, у нього є вуха». Він зробив спробу підвестися, але занімілі ноги підігнулися. «Це сон», – подумав він. «Я досі сплю». Але навіть у такому розгубленому стані, як зараз, він зрозумів, що це припущення надто принадне, аби виявитися вірогідним. Він спробував встати ще раз, і тепер йому це майже вдалося, але знову впав. Хвиля вже підкочувала. Часу не було, йому не залишалося нічого, як пересуватися так само, як це робила істота праворуч». Опираючись на обидві руки, він підтягував своє тіло і повз галькою узбережжя нагору, подалі від хвилі. Повністю уникнути її не пощастило, проте він відповз досить далеко, на що й розраховував. Хвиля накрила лише його чоботи. Майже підібравшись до його колін, вона відкотилася. Можливо, перша дісталася не так далеко, як я думав. Можливо... У небі стояв півмісяця оповитий серпанком туману, але тьмяного світла, яке пробувалося крізь нього, було досить, аби роздивитися, що кобури потемніли, револьвери точно промокли. Чи сильно годі було сказати? Чи набої в барабані та в патронташі теж набралися вологою, залишалося невідомим. Спочатку він мусить забратися подалі від води, а тоді вже перевіряти. Він мусить. додечок. Пролунало вже значно ближче. Переймаючись через воду, стрілець геть забув про те, що вона викинула. Про істоту. Він озирнувся і побачив, що їх розділяє лише якихось чотири фути. Повзучи, потвора підтягувалася на клешнях, встромляючи їх у вкритий галькою та мушлями пісок узбережжя. Вона підняла своє м'ясисте, зигзагоподібне тіло, від чого вмить стала схожою на скорпіона – От тільки жала на кінці тулуба Роланд не бачив. Знову розкотистий гуркіт, цього разу значно гучніший. Істота негайно зупинилась і підняла клешні вгору, знову демонструючи власний варіант пози честі. Ця хвиля вже була більшою. Роланд знову почав підтягуватися вгору схилом узбережжя. Щойно він витяг руки, тварюка з клешнями метнулася до нього з такою блискавичністю, яку годі було навіть уявити, судячи з її попередніх рухів. Стрілець відчув яскравий спалах болю у правій руці, але думати про це було ніколи. Він щосили відштовхувався від землі під борами промоклих чобіт, чіплявся за неї скрюченими пальцями і все-таки спромігся уникнути хвилі. «Дедачик?» Зажурено спитала потвора, наче кажучи. «Невже ти мені не допоможеш? Бачиш, я у безвиході!» І Роланд побачив, як кінці великого і вказівного пальців його правої руки зникають у зубчастому дзьобі істоти. Вона знову метнулася вперед, і Роланд підняв праву руку, з якої стікала кров. Саме вчасно, аби врятувати ті два пальці, що залишилися. «Думе чум? Де де чем?» Стрілець похитуючись звівся на ноги. Істота розірвала його мокрі джинси, продірявила старий чобіт, зроблений з м'якої, але міцної, мов сталь шкіри, і вирвала шматок м'яса з Роландової литки. Правою рукою він витяг револьвер, але те, що двох пальців, потрібних йому для виконання цього древнього обряду вбивства, вже немає, збагнув тільки тієї миті, коли револьвер з глухим стукатом упав на пісок». І потвора жадібно накинулася на нього. Е, ні, мерзота! гаркнув Роланд і вдарив тварюку ногою. З таким самим успіхом можна було б садонути по камінній брилі, що кусається. Створіння відірвало носок Роландового правого чобота, більшу частину великого пальця зірвало з його ноги сам чобіт. Стрілець нахилився, підняв револьвер, впустив його, вилаявся і, врешті-решт, спромігся втримати зброю. Дія, що раніше здавалася настільки простою, що навіть задумуватися не доводилося, зненацька виявилася трюком нелегшим за жонглювання. Істота вже припала до ноги стрільця і шматувала її, белькочучи свої незрозумілі питання. В напрямку берега котила нова хвиля. У розсіяному світлі півмісяця хребет хвилі з баранцями здавався мертвотно-блідим. Омароподібне страховисько облишило гристи чобіт і знову підняло клешні, прибираючи позу боксера. Скориставшись лівою рукою, Роланд витяг іншого револьвера і тричі натиснув на гачок. Тепер принаймні ясно, що з набоями в барабані. Він сховав револьвер у ліву кобуру. Щоб вкласти зброю в праву кобуру, довелося за допомогою лівої руки повернути його дулом донизу і дозволити опуститися на місце. Потерті рукоятки з залізного дерева були слизькими від крові. Плями вкривали кобуру і старі джинси, до яких вона була прив'язана ремінцем. З цурпалок, на місці яких ще зовсім недавно були стрільцеві пальці, струменіла кров. Скалічена права нога заніміла, тому болю в ній не відчувалося, а от у правій руці лютував нестерпний вогонь. Душі вправних, натренованих протягом багатьох років пальців, котрі вже розчинялися внутрі тварюки під дією її шлункового соку, волали, що вони досі на місці, що їм боляче. Вони у вогні. «Бачу попереду в мене великі проблеми», – відсторонено подумав стрілець. Хвиля відступила. Монстр опустив клешні, прорвав нову дірку в стрільцевому чоботі, а потім вирішив, що його господар значно смачніший, ніж цей шмач шкіри, що не яким чином з нього знялася. де чам?» – спитала істота, і в блискавичному темпі майнула за ним. Стрілець відступав, майже не відчуваючи своїх ніг. Він розумів, що, напевно, істота наділена якимсь розумом, бо ж наближалася вона до нього обережно, мабуть, з досить віддаленого прибережжя, не знаючи, що він таке і на що він може бути спроможний. І якби його не розбудила чимала хвиля, створіння розшматувало б йому обличчя, поки він бачив десятий сон. А тепер воно вирішило, що він не тільки смачна, а й легка здобич. Страховисько, ця істота довжиною 4 фути і висотою цілий фут, що важила, мабуть, не менше 70 фунтів, і була так само щирою у своїй жорстокій невситимості, як і Давид, той сокіл, що належав йому в дитинстві. От тільки Давидового невиразного залишкового уявлення про відданість у неї не було. Вже майже наздогнало його. Під бором лівого чобота стрілець зачепився за камінь, що стирчав із піску і мало не втратив рівновагу. Додаю чок? Якось наче турботливо спитала істота і тягнучись до стрільця клешнями подивилася на нього своїми мінливими очиськами на рухомих щупальцях. А потім накотила хвиля і клешні знову зметнулися вгору, імітуючи позу честі. Але зараз вони злегка хилиталися з боку в бік, і стрілець зрозумів, що так істота реагує на хвилі. Зараз шум прибою вже трохи стихав, принаймні для неї. Він відступив на крок назад через камінь, і коли хвиля з ревінням розбризкалася на гальковий берег, нахилився. Тепер його голова опинилася за кілька дюймів від комахоподібної морди істоти. Однією клешнею вона могла б легко зрізати стрільцеві очі з обличчя, але клешні, до болі нагадуючи стиснуті кулаки, тримтіли і залишалися піднятими по обидва боки папужного дзьоба. Стрілець потягнувся до каменя, через який мало не впав величезного напівукопаного в пісок. У відкрито кровоточиву рану на скаліченій руці тут же вп'ялися грудочки землі і гострі краї булижника, і праву кисть пронизав нестерпний біль, але Роланд неймовірним зусиллями, ошкіряючись від знемоги, висмикнув камінь і підняв його вгору. Хвиля розбилася, і її ревіння стихло. Де -де. Почав, було, монстр опускаючи й розтуляючи клешні, але тут стрілець з усієї сили вгатив у нього каменем. Сегментована спина істоти хруснула. Вона несамовито заборсалася під каменем, б'ючись у пісок задньою частиною тулуба, піднімаючи зад і з глухим звуком вдаряючи ним об землю. Питання перетворилося на верескливий клекіт болю, клешні розтулялися й змикалися марно. У дзьобі скриготали грудочки піску і галька. Та все одно з надходженнями розбиттям чергової хвилі створіння спробувало підняти клешні, і цієї миті стрілець наступив йому на голову чоботом, який ще залишався на ньому. Звук був такий, наче тріснуло безліч маленьких сухих гілочок. З-під підошви Роландового чобота в два боки порснула густа рідина. Чорна на вигляд. Істота вигнулася дугою і почала несамовито звиватися. Стрілець натиснув сильніше. Насунулася чергова хвиля. Клешні потвори піднялися на дюйм, на два дюйми, потім затремтіли і безвільно опустилися, судорожно змикаючись і розмикаючись. Стрілець забрав ногу. Зазубрений дзьоб істоти, яким вона відкусила від живого тіла стрільця два пальці на руці і один на нозі, повільно відкривався і закривався. Одне нерухоме щупальце лежало на піску, інше – безтямно тремтіло. Стрілець ще раз придушив істоту. І вдруге. Через силу, скинувши камінь, він почав методично топтати лівим чоботом тіло потвори з правого боку, розкришуючи панцер, вдавлюючи білі кишки в темно-сірий пісок. Істота вже була мертвою, але він ніяк не міг вгамувати свій гнів. Ніколи за весь довгий час мандрів його не ранили так сильно і так несподівано. Він топтав доти, доки не побачив у мерзенній каші, на яку перетворилося на живе тіло, кінчик одного зі своїх пальців і білий кістковий пил з голгофи під ніг, там, де він і чоловіку чорному провадили тривалу розмову. Стрілець відвернувся і його знудило. Хитаючись, мов п'яний, притискаючи до живота поранену руку, він рушив до води. Проте час від часу озирався, щоб пересвідчитися, чи не ожила бува потвора, наче якась живуча оса, яку розчавлюють знову і знову, а вона все смикається, приголомшена, але не мертва. Пересвідчитися, чи не повзе вона слідом, белькочучи свої незрозумілі питання голосом, у якому бринить смертельний вічай. На півдорозі до води він зупинився на непевних ногах, розглядаючи те місце, де перебував, і пригадуючи... Очевидно, він заснув нижче рівня повної води. Він охопив свій кошель і порваний чобіт. У голому світлі місяця він побачив інших істот. Таких самих. У інтервалі між припливами почув їхні голоси, що навперей ми повторювали питання. Стрілець відступав крок за кроком. Відступав, аж поки не дійшов до краю узбережжя, за яким починалася трава. А там сів і зробив усе, що мусив робити, керуючись своїми знаннями. Посипав цурпалки пальців на руках і нозі залишками тютюну, аби зупинити кровотечу. Щедро посипав, незважаючи на гострий біль, що виник знову. До хору тепер додався відсутній на нозі палець. А потім просто сидів, вкриваючись потом попри прохолоду повітря, і сушив голову, чи не буде зараження крові розмірковуючи, як він туруватиме собі шлях у світі без двох пальців на правій руці. При стрільбі з револьвера обидві руки були однаково вправними, але за інших обставин право відігравала головну роль. Міскуючи, чи бува істота не була отруйною, і отрута вже не почала проникати у його організм, і, турбуючись, чи настане коли-небудь ранок. В'язень Розділ перший Двері Один Три. Ось число твого життя. Три? Так. Три – це містика. Троє у самому серці твоєї мандрівки. Хто такі ці троє? Перший – молодий, із темним волоссям. Він стоїть на межі грабунку і вбивства. У нього вселився демон. Ім'я демона – героїн. Що це за демон? Я про такого не чув, навіть від учителя. Він намагався говорити, але голос пропав так само, як і голос провидиці, зоряної шльондри, повії вітрів. Він бачив карту, що, тріпочучи на вітрі, спускалася з ніде в нікуди, дедалі перевертаючись і перевертаючись у пітьмі, що налаштовує на лінощі. На ній поза спини молодого чоловіка з темним волоссям огидно кривлявся Павіан. Його людські пальці, що виводили з душевної рівноваги, так глибоко вп'ялися в шию юнака, що кінчики губилися в складках шкіри. Придивившись пильніше, стрілець побачив, що Павіан душогуб тримає в одній з чіпких лап батіг. На обличчі переслідуваного, здавалося, застигла маска невимовного переляку. В По приятельському прошепотів чоловіку чорному. Колись він був людиною, якій стрілець довіряв чоловіком на ім'я Волтер. Трохи нервується, егеш? Трохи нервується, трохи нервується, трохи. Стрілець різко прокинувся, відмахуючись від чогось скаліченою рукою, певний того, що за мить на нього нападе одна з панцерних почвар Західного моря, відчайдушно питаючи про щось своєю чужинською мовою і водночас роздираючи йому обличчя, відокремлюючи від черепа. Але натомість побачив морську пташку, котру привабив близь гудзиків його сорочки у променях ранкового сонця. Переполошено скрикнувши, вона полетіла геть. Роланд підвівся і сів. Руку терзало пульсування тупого нескінченного болю. З ногою відбувалося те саме. Обидва пальці на руці й один на нозі досі наполягали, що вони на місці. Нижньої половини сорочки взагалі не було, рештки нагадували обшарпаний жилет. Стрілець відірвав смужку тканини, аби перев'язати руку і ще одну для бинтування ноги. «Забирайтеся геть!» Наказав він відсутнім частинам свого тіла. «Ви вже примари! Забирайтеся!» Трохи допомогло. Не надто, але все ж таки. Так, вони були примарами, але живими. Стрілець підживився в'ялиним м'ясом. Рот не дуже жадав їжі, шлунок і ще менше, але Роланд примусив себе їсти. Коли м'ясо потрапило всередину, він відчув легкий приплив сил. Але провіанту лишалося не так уже й багато, він майже закінчився. Проте на нього чекали нагальні справи, які треба було погоджувати він звівся на ноги, що вперто не хотіли слухатися і оглянувся, каменем падаючи з небесу, у воду пірнали птахи. Але схоже було на те, що світ належить тільки йому та їм, потвор не було видно. Можливо, вони виходили на сушу лише вночі, а може разом із припливом. На той час це не мало жодного значення. Неозори море зливалося з горизонтом у туманній голубій точці, координати якої годі визначити. Споглядаючи його, стрілець на кілька хвилин забув про біль. Ще ніколи в житті йому не доводилося бачити таку безмежну водойму. Звісно, він знав про море сказок. Вчителі, принаймні дехто з них, навіть запевняли, що воно існує насправді. Але бачити його – це дивовижне безмежжя води після стількох років життя на засушливій землі. Оце було важко повірити. Навіть дивитися на нього було нелегко. Зачудований він дивився довго-придовго, змушуючи себе дивитися. Від захвату навіть тимчасово забувши про біль. Але був ранок, і на нього чекали справи. Він помацав задню кишеню в пошуках щелепи, обережно доторкуючись долоною правої руки, аби не зачепити її цурпалками пальців, бо тоді нескінченне схлипування руки переросте в пронизливе голосіння. На місці. град, Потім. Незграбно розстебнув кобури і поклав їх на нагрітий сонцем камінь. Виняв револьвери, відкрив барабани і дістав набої, що стали тепер ні до чого непридатними. Стрілець викинув їх. Яскравий зблиск привабив якусь пташку, вона підхопила один із набоїв дзьобом, але не втримавши впустила і полетіла геть. Самі револьвери слід було берегти. Подумати про це раніше. Але оскільки сам по собі набоїв револьвер у цьому чи будь-якому іншому світі не більше, ніж палиця, стрілець спершу поклав самі кобури на коліна і обережно провів лівою рукою по шкірі. Кожна з них була мокра від пряжки до місця, де патронтаж перехрещувався на стегнах. Вище кобури, схоже, були сухими. Він обережно витяг кожен патрон із сухих гнізд патронташа. Права рука не вгавала. Намагалася впоратися із цим завданням наполегливо, попри біль, вимагала забути про те, що вона вкорочена. І він знову і знову повертав її на коліна, наче пса, занадто дурного чи занадто неспокійного під час лікування. Ошалівши від болю, він раз чи два був готовий вдарити по ній. «Бачу попереду в мене серйозні проблеми», – знову подумав стрілець. Сподіваючись на те, що ці набої не пошкоджені, він склав їх кубкою. Купка виявилася такою малою, що в стрільця защемило серце двадцять. Кілька з них обов'язково не вистрілять, і на жоден він не міг розраховувати. Діставши решту, він склав їх іншою купкою 37. Та ти все одно був не надто добре озброєний. Подумав він, чудово розуміючи різницю між 50-ма сімома бойовими патронами і двадцятьма, та й то не напевно. Або десятьма, або п'ятьма. Чи то одним, чи жодним. Ненадійні набої він відклав до другої кубки. У нього ще залишався кошіль. Це по-перше. Він поклав його на коліна, а потім повільно розібрав револьвер і виконав ритуал чищення. Закінчити вдалося тільки за дві години. На той час біль уже був таким нестерпним, що паморочилося в голові. Думати логічно стало важко. Хотілося спати. Ще ніколи в житті йому не хотілося цього так сильно. Але коли виконуєш свій обов'язок, прийнятних причин для заткування не існує. "Корт", Промовив він не своїм голосом і сухо розсміявся. Потім повільно, неквапом, зібрав револьвери і зарядив їх набоями, які здавалися йому сухими. Коли справу було зроблено, він узяв револьвер, призначений для лівої руки, звів курок, але потім повільно опустив назад. А вже ж йому хотілося дізнатися. Дізнатися, чи почує він звук пострілу, натиснувши на гачок, чи тільки даремне клацання. Але клацання означатиме, що патрон холостий, а зі звуком пострілу кількість набоїв зменшиться від 20 до 19, чи 9, чи 3, або ж не залишиться. Він відрізав від сорочки ще шмат, склав у нього інші намочені набої і зав'язав лівою рукою, допомагаючи собі зубами. Клунок поклав до кошеля. Спати вимагав організм. «Спати! Ти мусиш поспати, поки ще не сутеніє, Іншого виходу нема, ти геть виснажений!» Хитаючись, він звівся на ноги і обвів поглядом порожнє узбережжя. Сіяне безбарвними мушлями, воно мало колір заношеної спідньої білизни, яка давно вже потребувала прання. То тут, то там у крупнозернистому піску стирчали великі валуни, вкриті гуану. Застарілі шари мали жовтавий відтінок старих зубів, свіжіші плями були білими. Лінія припливу була позначена бурими водоростями, що вже почали висихати. Поблизу лінії стрілець побачив шматки свого правого чобута й бурдюки, і подумав, що великі хвилі могли легко змити бурдюки в море. Те, що цього не сталося, можна було приписати лише диву. Сильно накульгуючи, стрілець повільно підійшов до того місця, де вони лежали. Підняв один і потрусив, тримаючись за горличко. Інший був порожній. У цьому, ж ще лишалося трохи води. Мало хто зміг би зрозуміти, в чому між ними різниця, але стрілець знав, кожен з бурдюків не гірше, ніж мати, знає своїх дітей-близнюків, котрих вона завжди розрізняє. Він подорожував з ними довго-придовго. Всередині хлюпотіла вода. Це було добре. Дар! Адже істота, що напала на нього, або її родичі могли розірвати цей чи інший бурдюк одним неуважним укусом, чи розрізати клешнею, але цього не сталося, та й приплив їх не зачепив. Від самої істоти не залишилося й сліду, хоча двоє з її побратимів закінчили своє життя далеко за лінією припливу. Можливо, її труп розтягли інші хижаки, можливо, що родичі влаштували її похорон у морі, як слони. З дитячих казок він знав, що ці гігантські створіння ховають своїх небіжчиків Він підняв бурдюк лівим ліктем, напився і відчув, як мало-помало до нього повертаються сили Щоправда, правий чобіт перетворився на дрантя Та раптом у душі стрільця зажевріла іскорка надії Сама підошва залишилася цілою, подряпаною, але цілою і, можливо, вдасться вбрізати другий чобіт до пари, зробити щось таке, аби воно, бодай, трохи трималося. Йому стало млосно. Він щосили змагався з запамороченням, але коліна підігнулися і довелося сісти по-дурному, прикусивши язика. «Ти не зомлієш!» – рішуче наказав він собі. «Тільки не тут. Ввечері сюди може повернутися котрась із цих потвор і довершити почати». Тож він звівся на ноги і обв'язав порожній бурдюк довкола пояса. Але, пройшовши всього 20 ярдів у напрямку того місця, де залишилися його револьвери і кошель, знову впав непритомний. Якусь мить він просто лежав, притиснувшись щокою до піску, і відчував, що край мушлі врізається йому в щелепу так сильно, аж може піти кров. Спромігшись ковтнути води з бурдюка, стрілець навкарачки поповз до того місця, де прокинувся. На висоті 20 ярдів від початку схилу росло дерево Ісуса. Хоч би яким чахлим воно здавалося, але якусь тінь все-таки відкидало. 20 ярдів розтяглися для Роланда на 20 миль. Проте він вперто підштовхував залишки своїх пожитків до того жалюгідного стрівця затінку. А там Ліги поклав голову в траву, поволі провалюючись у стан, що нагадував сон, безпам'ятство чи смерть. Він дивився на небо і намагався визначити час. Ще не полудень, але, судячи з розміру острівця тіні, в якому він спочивав, зеніт уже був не за горами. Зібравши волю в кулак, щоб протриматися ще трохи, стрілець повернув праву руку і підніс її до очей, шукаючи червоних ліній, промовистих ознак зараження крові, отрути, що невпинно просочувалося всередину організму. Долоня стала блідочервоною. Недобрий знак. Тепер дрочитиму лівою, подумав він. Хоч якась втіха. А потім провалився в пітьму і проспав 16 годин. Весь цей час у вухах стояв невпинний глухий рокіт хвиль Західного моря. Три. Коли стрілець прокинувся знову, у море було темним, але небо на сході вже почало світлішати. Наближався ранок. Роланд сів, і на нього тут же накотила хвиля млості. Він схилив голову і чекав. Коли Нодота минулася, він подивився на руку. Так, зараження було очевидним. Червоний набряк поширювався долоною до самого зап'ястя. Вище зап'ястя шкіра поки що була чистою, але він бачив ледь помітні початки інших червоних ліній, що з часом дійдуть до самого серця і спричинять смерть. Його сильно лихоманило. «Мені потрібні ліки», – подумав стрілець. Але тут немає ніяких ліків. Невже він зайшов так далеко лише для того, щоб померти? Цього просто не може бути. І якщо йому судилося сконати всупереч усій його сміливості, він помре на шляху до вежі. Який же ти надзвичайний стрільцю, хихотів у його уяві чоловіку чорному. Який упертий, такий романтичний у своїй тупій одержимості. Пішов ти, прохрипів стрілець і ковтнув води. Її залишалося не так уже й багато. Перед ним простиралося ціле море, от тільки сенсу в цьому не було. Вода, всюди вода, але ні краплі вологи придатної для пиття. Та нічого. Він застибнув і зав'язав патронні стрічки. Це заняття забрало стільки часу, що закінчив стрілець тільки тоді, коли вже почав розгортатися день, прийшовши на зміну першим боязким променям зорі. Впоравшись, Роланд зробив спробу підвестися. Він сумнівався, що вдасться це зробити, аж поки не став на ноги. Спираючись на дерево Ісуса лівою рукою, він підхопив майже порожній бурдюк правою і перекинув через плече. Потім кошіль. Випроставшись, він знову відчув, як його затоплює хвиля млості і схилив голову в покірному очікуванні. Нудота минула. Бредучи непевною ходою гори-п'яниці, готового будь-якої миті впасти на землю, стрілець спустився на узбережжя. Деякий час він стояв, споглядаючи океан. Темне, як шовковичне вино, а потім дістав з кошеля останню порцію в'яленого м'яса. З'їв половину, помітивши, що цього разу рот і шлунок прийняли їжу трохи охочіше. Повернувся і зжував другу половину, спостерігаючи, як над дворами, де загинув Джейк, сходить сонце. Спочатку воно наче зачепилося за грізні безлісі зубці гірського хребта, а потім почало підніматися вище. Роланд підставив обличчя сонячному промінню, заплющив очі, посміхнувся і доїв решту солонини. «Чудово», – подумав він. Тепер я людина без їжі. У мене на два пальці на руці і один на нозі менше, ніж було при народженні. Я стрілець із набоями, що можуть дати осічку. Я слабну від укусу потвори, а ліків не маю. Води в мене лишилося на один день, та й то як пощастить». І якщо я вичавлю з себе всі сили, на які здатен, то пройду з десяток миль. Коротше кажучи, становище моє критичне. Як не крути. У якому напрямку йому йти? Прийшов він зі сходу. На захід іти не можна, якщо тільки у нього немає здібностей святого чи спасителя. Залишається північ і південь. Північ. Так сказав йому внутрішній голос. Його інтонація зовсім не була питальною. «Північ». І стрілець рушив на північ. Чотири. Він ішов три години. Двічі падав і після другого падіння подумав, що вже не підніметься. А потім підкотила хвиля досить близько, аби змусити його згадати про револьвери, і він скочив на ноги раніше, ніж це усвідомив. Ноги тремтіли, як на ходулях. Він гадав, що за ці три години пройшов приблизно чотири милі. Сонце вже припікало сильніше, але не настільки сильно, щоб цим можна було пояснити, чому в скронях стукотить чи підструменить по обличчю. І вітерець з моря був не настільки сильним, аби від нього раптово могло кидати в дрож, яка час від часу охоплювала стрільця, і від неї шкіра бралася сиротами, а зуби цокотіли. Тебе, лихоманець стрільцю, захихотів чоловік у чорному. Твоє нутро охоплене полум'ям. Червоні лінії, що свідчили про інфекцію, тепер були помітніші. Вони йшли вгору від правого зап'ястя і вже наполовину дісталися до ліктя. Подолавши ще одну милю, стрілець пустошив бурдюк до дна і обв'язав його навколо пояса разом з іншим. Краєвид був монотонний і неприємний. Праворуч море, по ліву руку гори, внизу сірий, всипаний мушлями пісок, що хрускотів під укороченими чоботами. Хвилі накочували і розбризкувались. Стрілець пошукав поглядом омару подібних монстрів, але ніде їх не побачив. Він йшов з нікуди в нікуди. Людина з іншого часу, яка, схоже, досягла пункту безглуздого кінця. Перед самим полуднем він знову впав і зрозумів, що підвестися вже не може. Отже, кінець тут. Нарешті кінець. Він став на вкарачки і підвів голову, наче не тверезий забіяка. І трохи попереду, на відстані милі трьох, йому важко було зорієнтуватися на одноманітних просторах узбережжя, поки всередині бушувала лихоманка, від якої очні яблука викочувалися і западали вглиб, побачив щось нове. Щось вертикальне. Що то було? Троє. Байдуже. Ось число твоєї долі. Стрілець примудрився знову зіп'ястися на ноги. З вуз зірвалося щось незрозуміле, якесь благання, що його могли чути тільки морські птахи, котрі невтомно кружляли навколо. «Які ж вони будуть щасливі, коли нарешті випаде нагода виклювати мені очі», – подумав він. «А вже ж такий смаколик». І він рушив далі. Хитаючись значно сильніше, петляючи і залишаючи на піску дивні сліди. Погляд не відривався від предмета, що стояв на узбережжі. Волосся лізло в очі, стрілець нетерпляче змахнув його з лоба. Предмет не ставав ближчим. Сонце стояло в зеніті і наче застрягло там. Роландові здалося, що він знову в пустелі, десь між хижкою останнього чужоземця «Музичний фрукт, їси, єси, а дупи звук» і придорожньою станцією, де хлопчик «Твій ісак, чекав на його появу. Коліна підігнулися, розпрямилися, підігнулися, знову розпрямилися. Коли волосся знову впало на очі, він навіть не став відкидати його назад – не було сил. Лише не зводив очей з предмета, що тепер відкидав вузьку тінь у напрямку суходолу і чалапав до нього. Тепер, попри лихоманку, стрілець міг розпізнати цей предмет. Двері. Коли до дверей лишалося менше чверті милі, Роландові ноги знову підкосилися, і цього разу він не зміг примусити суглоби рухатися. Він упав, простягнувши праву руку по шорсткому піску й мушлях, і цурпалки пальців, з яких було здерто присохлу кірку, несамовито завулали від болю. Знову потекла кров. Тож Роланд повз, він плазував, а у вухах стояв невпинний рокіт західного моря, хвилі якого з ревінням розбивалися об берег і відступали. Він відштовхувався від землі ліктями й колінами, прокладаючи борозни в піску понад жмутами виткових брудно-зелених водоростей, що позначали лінію припливу. У нього було припущення, що вітер дмей досі, безсумнівно, бо ж тіло час від часу проймав дрож, але єдиний повітряний потік надходив з його власних легенів, тяжке сапання з хрипами. Відстань між Роландом і дверима скоротилася. Вже ближче. Нарешті, приблизно о третій годині того довгого шаленого дня, коли власна тінь стрільця ліворуч від нього почала видовжуватися, він дістався до дверей. Присів на впочіпки і змучено роздивлявся. За вишки двері сягали шести з половиною футів. Схоже, зроблені вони були з суцільного залізного дерева. Хоча найближче залізне дерево, напевно, росло миль за сімсот, чи навіть далі звідси. Ручка мала вигляд золотої. На ній було вигравіровано зображення, яке стрілець врешті-решту пізнав. Обличчя павіана, що шкіриться в усмішці. Замкової щілини не було ніде, ні в ручці, ні над нею, ні нижче. Дверні завіси були прикріплені до порожнечі. «Бо так тільки здається», – подумав Стрілець. «Це загадка найдивовижніша з усіх таємниць, але хіба це має якесь значення? Ти помираєш. Твоя власна таємниця, єдина, до якої не байдуже всім чоловікам і жінкам в останній момент їхнього життя не за горами. І все ж таки, схоже, який сенс був». Ці двері. Двері там, де їх бути не могло. Вони просто стояли на сірій смузі узбережжя, на 20 футів вище лінії припливу, на вигляд такі ж вічні, як і саме море. Тепер, коли сонце почало хилитися до заходу, навскісна тінь падала на схід. Чорними літерами на відстані двох третин від рівня землі на ній було виведено слово високою мовою. В'язень. У нього вселився демон, ім'я демона, героїн. Стрілець почув тихе диркання. Спочатку він вирішив, що це вітер, чи звук у його уяві, яка від лихоманки стала хворобливою. Але поступово дедалі більше пересвічувався, що то був гул двигунів, і лунав він за дверей. Тоді відчини їх, вони не замкнені. «Ти ж знаєш, що вони не замкнені». Натомість він незграбно звівся на ноги і, обійшовши навколо дверей, зайшов на інший їх бік. Іншого боку не було. Куди не кинь оком тільки безмежні простори темно-сірого узбережжя, тільки хвилі, мушлі, лінія припливу, його власні сліди наближення, відбитки чобіт і заглиблення від ліктів. Він знову поглянув, і очі стали круглими від подиву. Дверей не існувало, але тінь від них була. Він хотів було простягнути праву руку. Надто повільно вона опановувала своє нинішнє місце в його видозміненому житті. але опустив і натомість підняв ліву. Навпомацьки пошукав твердої поверхні. «Якщо я намацаю її, то постукаю в невидимо нічого». «Бодай перед смертю переживу щось цікаве», – подумав стрілець. Рука просувалася далі, і в тому місці, де мусили бути двері, хай навіть невидимі намацала тільки розріджене повітря. Немає у що стукати. Звук двигунів, якщо це були вони, зник. Довкола тільки гуляв вітер, шуміли хвилі і якась маячня в голові. Стрілець повільно рушив до іншого боку дверей, яких не було, навертаючись на думку, що йому привиділося, і зупинився, мов укопаний. Щойно він дивився на захід, і перед його очима стояло суцільне сіре видовище хвилі, що накочувалася на берег, а вже наступної миті погляд вперся в товщу дверей. Він бачив накладку дверного замка, теж золоту на вигляд, з якої стирчала засовка, схожа на обрубаний металевий язик. Роланд на повів головою на північ, і дверей не стало. Повернув голову в попереднє положення, і двері знову були. Не з'явилися, а саме були. Він обійшов довкола і, похитуючись, став до них обличчям. Можна було б обігнути їх з боку моря, але Роланд був упевнений, що результат би був той самий, хіба що цього разу він би впав. Цікаво, чи зможу я пройти крізь них з того боку, де нічого немає. Дійсно, цікавого було дуже багато, але правда була простою. На безмежній смузі у стояли двері, і зробити з ними можна було лише одне з двох. Відчинити або ж залишити зачиненими. Стрільця трохи звеселила думка про те, що, можливо, він помирає не так швидко, як гадав раніше. Якщо він справді однією ногою на тому світі, то чому ж йому так страшно? Простягнувши ліву руку, він взявся за ручку. Його не здивували ні мертвотний холод металу, ні тьмяний вогнедишний накал вигравірованих на ньому рун. Стрілець повернув ручку, потягнув двері, і вони прочинилися на нього. Він сподівався чого завгодно, але тільки не цього. Від побаченого стрілець закляк. Уперше за своє доросле життя скрикнув від жаху і ривком зачинив двері. Грюкнути дверима було неможливо, бо ж не було по чому грюкати. А проте це сталося. І від гучного звуку морські пташки з вереском стрімголов злетіли зі скель, на яких вмостилися було, щоб за ним спостерігати. 5. Він побачив землю з неймовірної висоти в небі. Здавалося, до її поверхні милі й милі. На землі він побачив тіні хмар, що пливли по ній начесни. Бачив те, що міг би узріти орел, якби піднявся на висоту, що втричі перевищувало його можливості. Переступити поріг цих дверей означало б падати довго-довго з пронизливим криком і загинути, врізавшись у землю на велику глибину. Ні, ти бачив більше». З тупим виглядом сидячи на піску перед зачиненими дверима і тримаючи поранену руку на колінах, він зважив на це. Перші ледь помітні сплетіння ліній почали з'являтися вище ліктя. Невдовзі зараження дійде до серця. Жодних сумнівів. У голові стрільця зазвучав голос корта. «Слухайте сюди, шмаркачі!» Слухайте, якщо вам дорогі ваші життя, бо одного дня їх зможе врятувати тільки те, що я вам скажу Вам не дано побачити все, що ви сприймаєте оком Вас прислали до мене, аби я серед іншого показав вам те, що ви не помічаєте в тому, що ви споглядаєте Чого не бачите, коли налякані, чи б'єтеся, чи біжите, чи трахаєтесь Ніхто не бачить усього, на що дивиться, але перед тим, як ви станете стрільцями, а вже ж ті з вас, хто не піде на захід, ви однісіньким побіжним поглядом помітите більше, ніж дехто за все своє життя А дещо з того, чого ви не помітите тим поглядом, ви побачите пізніше, в оці спогаду Звісно, якщо ви доживете до того часу, коли буде що згадати. Бо різниця між тим, що бачиш і чого не помічаєш, може виявитися межею між життям і смертю. Він бачив землю з фантастичної висоти. Чомусь це викликало в нього сильніше запаморочення і спантиличало більше, ніж візія росту, що виникла у нього перед самим кінцем розмови з чоловіком у чорному, бо побачена крізь двері візією не було. І навіть попри вкрай ослаблену увагу, він все ж відзначив про себе істотну річ. Земля, яку він бачив, не була ні пустелею, ні морем, а якимось зеленим і неймовірно просторим обшором, помереженим вузькими смужками води. Саме через них Стрілець подумав, що це було-то, але... Край ослаблена увага!» – грубо перекрив його кортів голос. «Ти бачив більше!» «Так...» Він бачив щось біле. Білі краї. Браво, Роланде! тріумфально вигукнув корту у його голові. Роланд, наче наяву, відчув сильний удар його важкої мозолистої руки. І зморщився. Він дивився крізь вікно. Стрілець із зусиллям звівся на ноги. Простягнув руку вперед. Шкірою долоні відчув пекучі холодні лінії витонченої розжареної ручки. А потім знову відчинив двері. 6. Видиво, до якого він підготувався, земля зі страхітливої небаченої висоти зникло. Тепер перед його очима були слова, значення яких він не розумів. Роланд майже збагнув їхні значення. Напис виглядав так, наче великі літери були перекручені. Над словами було зображення якогось екіпажа, що пересувався без коня, транспортного засобу з двигуном. Мабуть, таким був переповнений світ до того, як зрушити з місця. Зненацька він згадав про те, що розповідав Джек на придорожній станції, коли стрілець його загіпнотизував. Цей екіпаж без коня, біля нього стояла жінка, вбрана в хутряне боа і сміялася. Міг виявитися тим, що переїхав Джейка в дивному чужому світі. «Це і є той інший світ», – подумав Стрілець. Зненацька видиво не змінилося, а почало рухатися. Стрілець похитнувся на ногах, відчуваючи запаморочення і приплив нудоти. Слова і малюнок опустилися, і тепер він здалеку бачив проходи з подвійним рядом сидінь. З них тільки декілька були порожніми, всі інші заповнені чоловіками в дивному вбранні. Нічого подібного він раніше ніколи не бачив, але вирішив, що це костюми. Те, що було обв'язано в них навколо шиї, могло бути краватками чи шийними хустками, яких йому ще не доводилося бачити, і наскільки він міг судити, ні в кого не було зброї. Стрілець не побачив жодного кинджала чи меча, не кажучи вже про револьвери. Що це за довірливі вівці? Декілька чоловіків читали щось із аркошів паперу з дрібними літерами, то тут, то там серед слів були розкидані картинки. Інші писали на папері ручками, не схожими на жодну з тих, які стрілець бачив у своєму житті. Але до ручок йому було байдуже, значення мав папір. Він жив у світі, де цінність паперу і золота була майже однаковою. Так багато паперу він не бачив ще ніколи. Щойно один із чоловіків вирвав аркуш із жовтого блокноту, що лежав у нього на колінах, і зіжмакав його в кульку, хоч писав тільки вгорі з одного боку, а на іншому боці не писав зовсім. Навіть змучений до краю, стрілець відчув благовійний жах і обурення з приводу такого жахливого марнотратства. Позаду чоловіків вип'ячувалася біла стіна з рядом вікон. Декілька з них були затулені чимось на кшталт фіранок, але за іншими виднілося блакитне небо. До проходу наблизилася якась жінка, вбрана у щось схоже на форму, але такого одягу Роландові ще не доводилося бачити. Це був яскраво-червоний комплект зі штанами. Він бачив те місце, де закінчувалися її ноги і починалося лоно. Жодна бачена ним раніше жінка в одязі такого вигляду не мала». Вона підійшла до дверей так близько, що Роланд подумав, чи не пройде вона в них, і незграбно зробив крок назад, якимсь дивом не впавши. Вона подивилася на нього з натренованою турботливістю жінки, що водночас є служницею і господиною нікому, крім самої себе. Але не це зацікавило стрільця. Його увагу привернув вираз її обличчя, що геть не змінився. Жодна жінка та й жодна людина, коли вже на те пішло, не дивитиметься так на брудного, виснаженого чоловіка, що непевно стоїть на ногах з револьверами, перехрещеними на стегнах, з кривавленою ганчіркою, обмотаною довкола правої руки, і в джинсах, які мали такий вигляд, наче по них пройшлися циркулярною пилкою. Чи не хотіли б ви? спитала жінка. Кінець фрази стрілець не зрозумів поїсти чи випити, подумав він. Червона тканина її форми, то була небавовна. Шовк? Трохи схожа на шовку, тім... «Джин!» – відповів голос, і стрілець це зрозумів. Зненацька його наче осяяло. То були не двері, то були очі. Яким би божевіллям це не видавалося, він дивився на салон диліжанса, що мчав у небі. Він дивився на нього очима якоїсь людини якої відповідь була йому відома він дивився на світ очима в'язня привіт сьогодні ми на 427 днів ближче до перемоги дякую за це збройним силам України друзі Патреон виявляється досить успішно працює в оркостані тому я запрошую вас в байме кофі. звісно якщо у вас залишилася така можливість після донату на збройні сили на відміну від Patreon, в Баймі і Кофі здається навіть не обов'язково мати аккаунт, а ті, хто підпишеться від 3 доларів на місяць, отримає доступ до записів трохи раніше, ніж на Ютубі, хоч дрібнішими шматочками. На Ютубі ж цей запис для сонечка став доступним на півдня раніше. Власне, усі лінки зі способами підтримки в описі під відео. Ну все, я знову на літак до Роланда і, спойлер, до Едді Діна. Друг він чи ні, побачимо. Поки що лише можу запевнити, що Збройні Сили – наші друзі. Все буде Україна, сонечко.